Dacă omul are păcate ascunse nemărturisite, atunci când aude un cuvânt duhovnicesc, simte o durere undeva în trupul său. Dumnezeescul Har îi vădește și în acest mod starea și, de va vrea, se va izbăvi de acest rău duhovnicesc. La cei începători în viața duhovnicească se întâmplă următoarele. Dintr-un cuvânt pe care îl spun sau, dintr-un păcat săvârșit, se iscă mare tulburare. Ar trebui puțin nesocotite aceste mici căderi de zi cu zi ca să câștigăm alte lucruri. Este mai bine să fim mai jos, dar în pace, decât sus, dar cu angoasă. În prima parte a vieții duhovnicești, pocăința se arată prin depărtarea de patimi și prin nesatisfacerea lor. Apoi ca o tindere nestăpânită, nesăturată către Dumnezeu. Întotdeauna există pocăință în om, dar își schimbă chipul. La început este pocăință din pricina depărtării de Dumnezeu, a pierderii dumnezeescului har. Apoi e pocăința pentru a afla mai mult har. Când cineva se pocăiește, primește har de la Dumnezeu, când primește harul Lumina, atunci își vede mai mult păcatele până ce ajunge în lumină și devine el însuși lumină. În strălucirea acestei lumini își vede calitatea sa de făptură zidită, nestricăcioasă și muritoare și își sporește cu mult mai mult pocăință. Astfel, pocăința conduce la teologie și primește insuflare din aceasta. Pocăința nu se încheie Niciodată. Constituie o înaintare în rugăciune aflarea de către mintea ce se roagă a locului inimii adânci. Când omul își simte inima, încep toate roadele rugăciunii. Unirea minții cu inima se face prin lucrarea Duhului Sfânt și se vădește prin lacrimile care se varsă neîncetat. Prin lacrimi și plâns, Inima devine foarte sensibilă. În ziua 50 li s-a dat apostolilor Duhul Sfânt, asemeni unor limbi de foc, și-au înțeles în altfel rugăciunea, ca rugăciune a inimii. Atunci s-au rugat pentru întia dată din inimă. Atunci când cineva se roagă, nu trebuie să fie atent la nimic, nici la căldura care se va naște în inima lui să se găsească numai în adâncă pocăință, să simtă că este departe de Dumnezeu, să se asemene unui tren care aleargă neîncetat către destinația lui cu mare viteză. Lăudați-l pe el în timpane și în hore, lăudați-l pe el în strune și în organe. Da, Doamne! Prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dăm să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. ținem mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Este dragostea lui Dumnezeu pe care primindu-o în inima ta, Dumnezeu. Și jefăducan cu ardere de tot, ne spui că roga Oh, oh, oh, oh. Să